ras bia Xaixamos outra vez a música. Si, sí. a música de José Carballido, eh? esa de A sombra dos sonhos. Xá temos outro lado do fio telefónico o noso reportero gráfico e vixiante impedernido, Joan Arcodavella. Vamos alá. Saúdalo. Pois vamos a falar pues con el, Reina. Moi boa tarde, Joan. Boa tarde. Benvido. Ademais, hoje eh? está boa, eh? Sí, aí. Vale, sí, vale. Dicen, dicen que mañana que vén un temporal aí do gran show Vale. Pero os galegos eh, nunca tuvamos medo a chupa Claro que non Oxe sea, <risa> <risa> <risa> eh, bueno. estuvo, estuvo un diabo, bo estuvo un día bo, vale sí, sí, sí, Que, que, ahí... que non estás preparado hoxe? A ver, que, oh, mira, do, oxe, que nos sorprendes? Eu e, e intento sorprender no, Mostrar o que un sitio mm. Que está aí na raña Eh, pertenece a portugal o municipio de Montalegre pero eh, como no diferencia la raya porque me que un poco para acá para allá sí. está eh, pegadiña calvos de ramín ah, eh, ah, eh, eh, pasas a pont que las 30 que para salir pues, sacado a, a touren eh, un sitio eh, también impresionante que eh, se merece hablar de él si sí. For formaba parte de un consumista sabes o sea que eh, había buenas relaciones con sí. la pero subiendo un poquito más arriba hay un pueblo que recomiendo bueno pueblo eh, no es un pueblo de este de cuatro casas en un pueblo pueblo o sea, de, de a cierta envergadura sí. y yo destaco este sitio porque A veces cuando vamos a aldeas vemos que hai unha alteración terrible do tanto do paisaxe como da arquitectura a che, claro, claro. Che, che, chegou o ladrillo mm. eh, contaminou moitísimo que a nosa arquitectura si, si, si pero eu xa tía topado que canto máis lonxe este aldea é que o cemento eh, chegara máis tarde sí. se, se conservou Mais si agora como se ven as cousas de un xeito diferente de conservar o, que o patrimonio a arquitectura tradicional, pois, vemos recuperacións, verdad, sin esa contaminación eh, urbanística, non, bueno, urbanística, de, de ladrillo, de fornidón e tal. ¿sí? Mm. Eh, habrá que da, facendo unha lista destes sitios que un, un sitio destes. Si. Sí. Aí certiñas de, de de calvos, de calvos e Pitó das Junias. Hombre, ah, me... esa é unha freguesía portuguesa, si sí, eu coñezo, eu, eu estive aí, des, eu... estive aí e unha é, é fermosísima, é unha zona Ten, eu... un, ten un, un, un, o resto dun mosteiro, non mosteiro de Santa é, é, é, María, Santa María é Santa María exactamente. Sí, sí, sí. Precioso sí, o claustro. Sí. Non se conserva, pero conserva, se parte, parte, sí, sí, sí, a, a, a Igreja, do románico se conserva perfectamente, sí, sí, sí. creo que se fan oficios religiosos aí, ainda ali, non sei se... No, debe ser puntualmente, nalgúma romería ou nalgúma ocasión, no? porque uh -huh. aí a Igreja... Na na aldea, no. Mm. Pero a parte Monacal, bueno, o claustro conservase as columnas, os capiteles, sí. unha parte mm. que que se dá conta da dimensión do importante que debe de ser o seu día. Claro que sí, eh, sí, sí. Además, de... Ay, no sé si, si, si. Fantástico. Además, ai, non existe Chegaches precisamente un poqueño camiñando un pouco, hai unha cascata aí un, un... Ay, cascata, sí, senhora unhas escaleiriñas de madeira eh, eh, exactamente, e eh, eh, bueno, abaixo xe é unha aventura ah. eh, para xente moi preparada pero hai un mirador sí. e eh, se ve caer aquela cascada que é o mundo de Dios Precioso. Eh, <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, aquelo eh, grande, non sei a altura que pode ter, pero non estamos falando de 20, nin de 30, nin de 40 metros sí si, sí, Agora, está moi ben acondicionado pero... Está moi ben acondicionado Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Entón, eh, cando chega salía o mirador bueno, da, da gusto ver eh, esa cascada sí, Que sí. tenga, tenga aldea, Pitoes? <risas> eh, bueno, primeiro eh, Hay unha cousa que chama moita atención Cando tú vas acercando a aldea Que ves aquí de Na carretera sí. de, de Taurén Vas vendo unha montaña rocosa Creo que as cimas eu non sei onde li que está pegada, xusto, por dicilo, a, a parte de atrás da, da aldea, é unha montaña moi abrupta, mm. eh, creo que chega aos eh, mil... 1200... A Mourela, chamaña Mourela, que zona. Eh, exactamente. Sí, sí. A, a 1200 metros. É unh algún sitio lín que o, o Pitóes original estaba máis arriba. Mm. Caramba, pero ti sabes un montón. É eh, un sitio que xa casi acomplexado, ¿verdad? Eh, sí. Que ten Pitóes? o hospital vale, é un sitio onde se encontra de xantar, tal que día que vayas hai taberna claro. hai unha, cousa, unha panadería que fai uns bizcoitos un... Bi... non sei como é eso como non sei, un... un bizcoito non? un dolce un dolce E incluso re, recheo de chocolate ou de bah, crema grande eh? son de son <risas> destes de levar para casa e cortar en cachinho é bom comprimento é o que ando bom palico eu. pero o que si hai e funciona hmm. é un forno comunitario hai un, sí. un pequeno museo de, que fala da cultura de pitores, das tradicións Uh -huh. eh, do Entroido, bueno, das uh -huh. celebracións que se fa, incluso da da, da lan, eh, uh -huh. que de prendas de lan, é habitual que levar eh, un, unha especie de pano pola cabeza, como unha caperuza, uh -huh. de unha lan moi tupida que parece ser que ten a propiedade que tapa moito frío, uh -huh. que lle chama o avental. O eh, sí, sí, sí, eh, sí. Exactamente. é eh, eh, bueno e despois todo todas as caañajuelas e toda que pois, conserva a, ese encanto da arquitectura da pedra moitas casas se ve que foron adaptadas mm. e que por dentro deben de estar coa últimas eh, comunidades mm. e incluso destas eh, bueno adaptadas a, a manter a temperatura e todo sí, sí, pero sí. aparte... Eh, exterior eh, da, de gran parte destas de viviendas se conserva eh, esa arquitectura con ese granito que parece que ten o, o gran máis grueso no? que temos en, en moitos sitios de Galicia o que estamos acostumbrados a ver é eh? unha tonalidade diferente que lle dá un encanto especial é sí, sí. eh, curioso Curioso, ah, perdón, dime, dime. No, digo que, ademais de, de, do que estás diciendo da construcción, que, que, que, bueno, non aparecen... Non se ven por aí ladrillos, como dix ti, nin, nin tochanas, como Con, dix... Contaminación, contaminación. Non se ven demasiado. <risas> pero o que sí se ve, e eu comproveino, é unha vegetación autóctona, unha vegetación completamente diferente da que pode toparse pertinho de por ali, eh? Entende? Sí, sí, cusa. e aparte, a mí me echaba moita atención eh a, a, o sector primario, a gandería que é zona. Sí, sí, sí, sí. Eh, que se é eh, eh, moi fácil atopar de camiños a pasar aquí de de de Touredes va arriba que va subindo e tal, a cantidad de, de, de pastoreo, sí. sei, que, que está acaído en monte que está eh, de vacas cachenas, esa vaca ah, eh, sí. pequena unhos cornos que parecen que los lleva el demonio <risa> <que> no... <risa> a mi o que me faz gracia cornos sí, me cago en la puñeta menos mal que teñen pinta de ser boa xente esa raza de vacas porque unha vaca desa de se cabea a son mansas son mansas le... mansa, <risa> a, mansa, son... a ver que o torero Eu sempre o, o toro pesa 500 kilos Mi mata ten un corno, má, considerable Pero imagínate unha vaca desas de cos cornos que ten Te leva, eh, se che xa non te solta xa Xa, xa claro. que, que echado de, de por vida Por certo, a carne de Cachena está... Riquísima, y, riquísima Hai unha festa precisamente en el exactamente, que... Exactamente, que... que... Na Raya tamén, entrimos sí, sí, tamo xeína. Si, si, si, pero... Eh, e a parte... Eh, vamos a partir un pouco o publicidade. En Portugal é máis barata. Tomar unha carne de cachena... Tambén. Eh, tamén. Eh, é, é sustancialmente máis barato que en España. Que eu tomei dos dousinhos. Entón, sí. eu recomendo pa yo que vai por aí que pida carne de cachena aunque comer a mi eu como son devolente porque neste día xa a pitós eu eh, tomei, tomei bacalau a broa Anda. Eh, traducido, oh. traducido para bacalau bacalao eh, o forno e despois de eh, de pan de millo, o, o pan rayado de millo, eh estaba, buro, estaba. bueno. Bueno, sí, sí. nin sal. No, <ríe> no, no, no, no está, estaba estaba claro. no seu punto. Eh, entonces, entonces, bueno, eh, eh, eh, esa, esa zona ahora que os días son cortos y tal, de pues, eh, un un viaxei eh, eh, entre un mosteiro a cascada e eh, mm. E, e, pasear un pouco por a aldea Comprar un pastelinho Deses que te ah, decía antes eh, Eu creo que e, e Comer, tampouco é para comer Que ali hai dous establecimentos Por o menos Dous, a lo menos, un deles é grande eh, uh -huh. Que non vai haber problema De comer eh, É o precio É xeito, diño Si, arranxado Se basa unha cadena destas de hamburguesas, das sí, máis por unha hamburguesa con unha capa pola que maneira <risa> sí. un, un plato de bacalao, por exemplo. E bueno, ¿no? okay. eh, o que si sí, é certo é eh, o que estás dicindo ti con respecto a a o, o, o traxecto, quero decir que si sí, que é un poqueiño sinuoso porque estás subindo, sí, como, claro. como como disechite ti, se chega a, ser, a ser, son mil son 1000 1200 m, 1200 metros é sí, sí, sí. o, sí, sí. o, o segundo pobo, a segunda freguesía máis alta de Portugal, pero pode eh, ser, si, sí, sí, sí, pero porque... pero que si sí é importante ter un pouco bocadiño de cuidado porque como dis a, a, a gandeiría está solta por ali y entonces o, o, hay, pero caso caso suba o sítio deses, hombre, <risa> eh, non hai que ir como como un fogete. Eso. No. paisaxe. Sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Eu creo que aí hai... Home, se eres unha persoa normal O que vai a Pitó desde junho Ten que ter unha sensibilidade especial claro. Porque aí, aí non hai Umbrados de naval gigantescos E aí non no hai parques no. de atración Entón se vas aí Nin patinete, nin patinetes eu, eu, eu creo que ir a 30 por hora Disfrutando do paisaxe Total, que vas a forrar Desde Calvos de Randín Hasta Pitóes, por ir a CEN Que a, que a 40. Te che claro. digo. No y hacen un y hacen Aparte, no, no, no, no... aparte entregando a carretera destas, de cuidado, a ver sí. que xeo sí. piloto que vai a hacer, pues, ten ser, ten exactamente ten, ten, ten que ser un ten especialista. E sí, un coche pero... tamén especial, especial. eu eh... sí, sí, sí, sí. eh, recordo eh, unha semana que nos dixo Sean, mm. dice que si vas, mm. ves a pasear do ou correr eso, é, eso. Es que además eh hai cando sou sitios, é isto é tiemos que poñer unha unidade didática nas escolas. Eh, cando, cando se vai, a pasear. Sí. Non se pode ir a correr, porque en no. vez de disfrutar peso paseada na, das das na, da seu cando vou a Pontevedra, a veces xa que é praticamente Peatonal, teatro da 100% da cidade, pero entras biciquetas los monopatines hay momentos que van estresados por la calle porque ahora se ven las ruas, ahora vas por la calle claro, pero sí. pasa, entonces se va o, o la bicicleta eh, a pé a, a pé no, a velocidad de, de lo que va igual mandando o el monopatín ven, pero cuando miras eh, eh, eh, eh, eh, eh, no, no disfrutas lo paseo claro. Eh, claro que se no. bueno. contagia eso que bueno, pues. agradecerxe que nos contaras cousas tan interesantes como esa de Pitois das Xúñas, que disfrutaxe bueno, ti e que nos ajudaxe a disfrutar eh, eh, non sei se o conto ben eu falo sempre temos felicitacións dos nosos ointes e escoitantes oh. que, que, que, que dicen, bueno, tes bueno, un bueno, colaborador bueno. extraordinario, polo tanto bueno, agradecerxe bueno. moitísimo, Xoan vale, pues, cando que as volvemos, pasem a Para semana non poderemos... Mira, para semana non poderemos eh, estar en directo, pero xa te ah, chamarei... Vale, vale, escoita, escoita. No, es... hai unha cousa que eu teño que contar. Sí. Sabes que faláramos que está... Levamos máis de medio ano trabalhando a 14 horas o día tres personas e o día 29 deste de mes sí. presentas a primeira plataforma digital... Sí. Vale, escoita. Pois o día 29 ás 4 da tarde estarei en... Eh, acompañado de, de, de un representante importante da entidade de Rosalía de Castro eh, de Cornellá en Pontevedra no Culturgal, ás 4 da tarde Ah, ah pero eh, entón Se queres vir, si vir no, Hombre, pero se si viva a 2 kilómetros Pois pues, pues de... estás convidado e eh, eh, eh, agasallaremos-te cun libro que publicou precisamente a Rosalía de Castro de Cornellá aí, xa verás, vamos a disfrutar porque además ah, estará, estará cun, ah, ah, conmigo E parte deso, de sabes que van a facer? comer zamburiñas, a mellor tamén. Ah, ah eh, oio, oio, eh de me volanteiras, eh? Tamén. Bueno, vale. si, si vam... hai de que, que ver as orellas, eh? se si vamos contigo, seguro que vamos a disfrutar. Si, de ás 4 da tarde do sábado. Si, non, é venres, é venres. O 29 ás 4 da tarde poso 29 ás 4 da tarde, eu paso a Portugal, a Portugal Cultura, no, recinto, sí. no, no recinto ferial, no sí. campus universitario, sí, e, a, e, e ali busco a sí. ver se encontro algo de Cornellá. Claro que encontras, sí, e, señor. E, e se non encontro, se ves pasar por ali un greñudo con barras <risas> e cara de poucos amigos, e aí está. Bueno, moitísimas grazas, Joan. Abiertas, Apertas, hasta otro momento. De냐 gracias. Música para despedir a Joan. Nunca tus arriba, que toda para pagar faltas de otros, ningún antia Se perde un ingero.